Körkortsplatsen, Lena. Goddag. Mitt namn var Ove Sina Jag var intresserad av körlektioner. Ja. Jag ska vara alldeles ärlig. Det är ja. så att jag har tagit bilskolelektioner tidigare ja. eh, vid Dalbergs Bilskola vid Jarlapran. Mm. Eh, och jag har tagit ett antal, jag har inte nått, men ungefär 200 stycken. Vad tar du? Ungefär 200 lektioner har jag tagit. Jaha. Och nu vill de inte veta av mig längre. Ja, Sen jag det. körde sönder deras kontorsantré mot Roslagsgatan. Jaha och då vill jag höra eh, mer om jag nu är ärlig om jag kan få komma och ta en lektion och se istället. Ja, det du nog får göra ja. <laughs> om du lovar att ni inte köra sända Nej, jag nämner detta och jag nämner också de åtta bilarna. Ja. ja för att eh, de sa så säger det att eh, det, det ligger utanför försäkrings Eh, ma Bolagets marginaler När man får ställa av så många som åtta Personbilar på grund av en, en eh, Lektion, en kund Så ja, precis. Ja, precis Men ni kanske har mer än åtta bilar så att det finns <här> Nå, vi, har, vi har bara sex här ja. Ja, Men det ska nog fixas är det. Någon gång ska måste väl få din körkort Ja jag var, var, var glad jag blir när någon ja. andas denna optimism. Ja. Jag, jag, jag, jag kan säga att jag var ledsen när jag pratade med den andra trafikskolan ja. häromdagen. Och de sa, åk taxi för helvete resten av ditt liv. Ja, ja. Äh, det, det var lite taskigt tycker jag. Jag, jag tyckte det var små ja. Tack så mycket då. Hej, hej. Hej.